și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță deschiderea programului de 014 adus prin preotul Valeriu, care vă adresează mai întâi de toate un cald. Bine v-am găsit, iubit și scumpi ascultători! Astăzi ne vom începe studiu cu versetul 44 de la Luca la capitolul 1, Urmat de explicațiile care îl însoțesc și după aceea vom parcurge altele în continuare, așa după cum bunătatea lui Dumnezeu ne va ajuta și după cum răbdarea dumneavoastră ne va îngădui. Mai înainte însă de aceasta, să mai citim un episod din cartea Dar el a fost lepros în care observăm în chip minunat de bine cum Domnul ne descopere, ne face cunoscut semnalmentele păcatului care vor să ne atace și în felul acesta ne avertizează și ne scapă de la o mare nenorocire, de la o moarte veșnică. În lecțiunea trecută am citit ceva despre o crustă. Deci era vorba despre apariția leprei, așa cum este descrisă în Levitic, cartea a treia a lui Moise, la capitolul 13, și înțelesem noi că o crustă este, așa după cum am citit în lecțiunea pe care am prezentat-o rândul trecut, un fel de scoarță care poate acoperi o rană sau o lovitură. Porunca strictă a cuvântului lui Dumnezeu era ca oricine are aceste semnalmente să fie prezentat preotului, deci nu medicului, ci preotului, simbolizând pe Domnul Iisus Hristos. Este adevărat că s-ar putea să spui, Păcatele mele sunt așa de mici încât nu sunt vrednice să le dai vreo importanță, sunt doar o mică umflătură. Da, dar poate este o înălțare, o umflătură care vine din trufie, iar acest păcat este nu numai un păcat obișnuit, ci este însăși rădăcina generatoare a tuturor relelor. Singurul care poate decide asupra acestor semnalmente este preotul, adică Domnul Isus. Vino la el, fără șovăire, atâta timp cât mai poți și mai este speranță. Este mai bine de o mie de ori să trăiești acum adevărul decât să fii aruncat în iad. Poate nici nu-ți dai seama că te afli deja pe calea cerea. Să n-ai nicio frică să vii la acest preot care este plin de dragoste și de milă. El va privi aceste umflături, această crustă care acopere de mult poate vreun rău mai vechi, poate o ceartă sau o lăcomie rea. Preotul Domnul Isus va examina aceste pete lucioase pe care tu le privești poate cu plăcere, dar care vorbesc despre un rău ascuns în adâncimea eului pe care îl iubești. La examinare, preotul, adică Domnul Isus, nu se va grăbi. Ochiul lui nu se va înșela niciodată și dacă rămân anumite îndoieli, va închide, spune despre cel cu lepra, pe cel care se găsesc astfel de simptome, precum cel cu lepr a fost închis șapte zile. Și dacă nu ajunge, se va prelungi această perioadă cu încă șapte zile, de citit Levitic, capitolul 13, versetele 4 și 5. Dar să ne gândim mai departe la aplicarea acestei fraze de mare importanță a puterii diagnosticului. Nu va avea marele preot, adică Domnul sus pe om închis? Nu i-a dat el posibilitatea de a se dezvinovăți în privința reclamației că este lepros? Mai întâi el a pus la probă pe nevinovatul Adam în grădina Eden. Lepra a ieșit numai decât la iveală. Păcatul a venit în lume și la potop a încercat încă o dată pe om. Dar când Dumnezeu l-a privit, a găsit la el o lepră atât de groaznică încât a trebuit să nimicească toată omenirea afară de opt persoane. Dumnezeu a pus la probă și pe fiul lui Noie dar păcatul a apărut din nou. Și atunci a ales pe Avram și pe urmașii lui, despărțindu-i de restul națiunii. Dar iarăși a apărut păcatul. Atunci le-a dat legea, dar și aceasta nu i-a putut vindeca de păcat, și din potrivă, păcatul a ieșit mai mult la iveală. Apoi Dumnezeu a trimis pe fiul său prea iubit, dar el a fost alungat de oameni și a fost răstignit. De atunci proba s-a sfârșit este fără de folos să mai închizi pe om mai departe. Starea păcătoasă a omului este deschisă. Așa citim în Roman 3,10 nu este nici un om drept, nici unul măcar. Și în versetul 12 citim, toți s-au abătut și au ajuns niște netreptici. Nu este niciunul care să facă binele sau să practice bunătatea, nici unul măcar. Și citim mai departe versetele 22-23 nu este nicio deosebire Căți toți au păcătuit și n-au ajuns sau sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Orice gură este închisă, preotul Domnul Iisus a văzut mădularele, componenții tuturor raselor omenești ca necurate și aici ești inclus și tu și eu. Preotul, deci, Domnul Iisus, te vede și pe tine cititorule, te vede și pe tine ascultătorule, care poate ești încă necredincios. Ascultă ce are de spus pentru tine. El declară că tu ești un păcătos și nici de cum un om drept și sfânt cum te crezi. Gura ta este închisă și cel mai bun lucru care l-ai putea face ar fi să-ți recunoști starea. Preotul te-a privit și a văzut că răul cărnii, răul naturii tale este lepră și pielea ți-a devenit albă. Ce ai tu de spus față de faptul acesta?" Este un semn clar al putrezirii și al morții. El îți arată că infecția este deja în sânge și în ochii săi sunt vizibile semnele morții, după care urmează judecata și apoi moartea a doua. Răul este mai adânc, nu numai sub piele. Nu este vorba de un rău superficial de care ești atacat. Răul este înăuntru inimii tale și preotul a declarat în felul următor, la Eremia 17,9. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit, de rea sau de vindecat. Cine poate să o cunoască? Dumnezeu știe că nu ești pregătit să crezi, știe că situația ta este atât de fără speranță, El știe că tu nu poți înțelege aceasta și că nu concepi că lepra ta este atât de înaintată încât a devenit nevindecabilă. Dar acesta este adevărul, aceasta este starea ta și singurul lucru pe care îl mai poți face e să vină înaintea preotului. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul care l-am avut rezervat pentru lecția de astăzi, dorind ca fiecare dintre noi să înțelegem acest adevăr și să ne prezentăm înaintea preotului. Doamne Isuse, Marele nostru preot, ajută-ne, te rugăm, să prindem și mai bine adevărul acesta și să ne lăsăm copleșiți de chemarea Ta, chiar prin intermediul mesajului care urmează, să venim la tine să ne dai vindecarea, curățirea, izbăvirea și înnoirea de viață sfântă ca să putem deveni copii ai tăi sfinți, curați și fără pată. Amin. E tot ce are nevoie sufletul nostru să vină la Domnul Isus. Iubiți ascultători, ne începem în studiul nostru asupra Evangheliei după Luca la capitolul 1 cu versetul 44 pe care îl citim. Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Sigur, toți ascultătorii recunosc aici cuvintele Elisavetei, mama lui Ioan, cu ocazia întâlnirii cu Maria, mama Domnului Isus care a făcut o vizită în munții lui Iuda. Oriunde este sămânța cuvântului lui Dumnezeu, fie într-o urare, fie într-o mustrare, rostite de gura vreunui credincios, această sămânță face lucrare dumnezeiască în inima celui care ascultă. Cuvintele noastre, oricum ar fi spuse ele, în stări de vorbă, predică, poezie sau cântare, au putere și fac lucrare de mântuire numai dacă sunt pline de cuvântul lui Dumnezeu de adevărul său veșnic. Dar pe cât de binefăcătoare sunt vorbele noastre pline de cuvântul lui Dumnezeu, pe atât de dăunătoare sunt când acest sfânt cuvânt nu le umple. Citim la 1 Petru 4,11, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Să alegem bine vorbele noastre atunci când le semănăm în inimile oamenilor ca să fie pline de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunt goale de acest fânt cuvânt, să nu le deschidem ușa buzelor, ca să nu-și a zborul prin lume. Fericitul Augustin spune într-una din meditațiile sale. Unii oameni își aleg mâncarea cu multă luare aminte și nu îngăduie să intre în gura lor anumite alimente, dar ei nu sunt atât de atenți și nu sunt la fel cu cuvintele care ies din gura lor. Elisabeta a zis fecioare Maria. Cum mi-a ajuns la urechi glasul urării mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Cuvântul lui Dumnezeu, când este rostit de un credincios adevărat, face mișcare în inima noastră, iar inima ni se umple de bucurie. Mai ales se mișcă noi făptura cea nouă din Dumnezeu. Aceasta se înviorează, se umple de putere și de bucurie sfântă. Cuvântul lui Dumnezeu, fiind foc, Aprinde tot ceea ce este dumnezeiesc în noi. Firea păcatului însă nu este mișcată de cuvântul sfânt, ci stă rece și nepăsătoare, ba încă se răzbrătește împotriva celui ce rostește. Cât de mult avem noi de învățat și de la Elisaveta, care avea o inimă aplecată spre Dumnezeu și care era gata să primească tot ce venea de la Dumnezeu și de la Fecioara Maria, care vorbea numai despre ceea ce îi da Duhul Sfânt să vorbească. Și ca ascultători, dar și ca vorbitori, noi, cei care am făcut un legământ de bunăvoie cu Domnul, să nu primim și să nu dăm decât ceea ce este bob curat al grâului cuvântului lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi binecuvântați și, la rândul nostru, vom fi o binecuvântare pentru alții. În versetul 45, Elisabeta continuă să-i spună plină de bucurie Mariei ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Cu privire la fericire, putem spune că fericirea este rodul credinței, al credinței ascultătoare de Dumnezeu, al credinței jertfitoare, al credinței care lucrează prin dragoste. Fără credință nu poate fi nici curăție, nici pace, nici echilibru în viață. Și unde nu sunt acestea? Nu este nici fericire. Fără credință, de asemenea, nu este cu putință lumina cunoașterii adevărului dumnezeesc. Fără credință nu există nici voință, nici putere pentru a birui răul. În afara ogorului credinței nu crește nimic bun. Cea mai grea boală a sufletului este necredința și iubirea de sine, ne spune Sfântul Antonie cel Mare. Iar Sfântul Ioan gură de Aur spune... Credința este temelia vieții creștine și a oricărui bun. Cât de limpezi apar cuvintele Elisabetei spuse pe ce are Maria când zice ferice de aceea care a crezut pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Împlinirea lucrurilor făgăduite de Dumnezeu depinde de credință. Domnul îi spunea, orice lucru veți cere, când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. De citit, Marcu 11, cu versetul 24. Fericirea spusă de Elisaveta este prima fericire din Noul Testament. A crede înseamnă fericire. Temelia fericirii este credința și încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Această prima fericire arătată în Noul Testament este rădăcina și totalitatea tuturor fericirilor următoare. Probabil că Elisaveta, în clipele acelea, s-a gândit cu durere la necredința bărbatului ei și la faptul că Dumnezeu din pricina aceasta l-a pedepsit, după cum vedem la versetul 20. Câtă deosebire între felul cum a intrat Zaharia în casa lui și felul cum a intrat Fecioara Maria în casa lui. Zaharia, pentru că n-a crezut, a intrat în casă trist, abătut și mut. Fecioara Maria, pentru că a crezut, a intrat plină de bucurie și lumină, iar starea ei a produs o mare mișcare în Elisaveta. Da, ferice de cel ce crede! Aici este izvorul oricărui heart, aici este izvorul mântuirii și al legăturii sufletului cu Dumnezeu Aici este arătată legea noului legământ. Credința Fecioarei Maria a deschis uja Harului pentru că în ea s-a întrupat cel ce este Harul și adevărul, adică Isus Hristos, slăvit să fie numere. În versetul următor, versetul 46, auzim pe Maria răspunzând Elisabete, la orare aceasta. Citim versetul. Și Maria a zis. Sufletul meu mărește pe Domnul. În legătură cu versetul acesta să vă vedem câteva gânduri. Fecioara Maria a fost prima ființă care a cântat în noul legământ, legământul Harului. Cântarea ei este un in de proslăvire a Dumnezeului Harului, este o culme a simțirii inimii omenești primită în Harul Veșnic. Este marele aleluia al noului legământ, cum spunea cineva. Cu această cântare de proslăvire a Fecioarei Maria, încep toate cântările de slavă ale Noului Testament. Deși nu pare a fi originală cântarea Fecioarei Maria, și Ana, mama lui Samuel, a cântat o cântare asemănătoare în Samuel 2, versetele 1-10, Totuși, este originală prin simțirea ei de o înaltă și fierbinte stare duhovnicească, este o cunună a psalmilor vechiului legământ și începutul strălucit al tuturor cântărilor de slavă din nou legământ. Este ceva deosebit de minunat. Cuvintele pe Maria, după cum spunea un om al lui Dumnezeu, stau aici ca un da și amin în fața întregii istorii a Împărăției Lui Dumnezeu din trecut și luminează înainte până în cele mai îndepărtate timpuri. Cântarea anei din Vechiul Testament era o cântare născută dintr-o suferință. Cântarea Fecioarei Maria însă este o cântare născută din bucurie. În viața credinciosului, atât bucuria cât și durerea trebuie să fie un prilej pentru proslăvirea Lui Dumnezeu. Fecioara Maria nu a cunoscut numai jumătate de măsură în bucuria ei, ci plinătatea bucuriei. Marele propovăduitor al Evangheliei Wesley a spus odată că un om care se poate bucura oricând, care se poate ruga fără încetare și care aduce mulțumiri pentru toate lucrurile, este un om sfințit. Sufletul meu mărește pe Domnul, spune Maria. Toate lucrările lui Dumnezeu, fizice și spirituale, îi dau slavă. Este o lege pe care el a sădit-o în ele. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, citind la psalmul 19 cu versetul 1. Dacă lucrările neînsuflețite slăvesc pe Dumnezeu creatorul lor, cu cât mai mult ar trebui să-i dea slavă ființele, și mai ales făpturile noi, cum suntem credincioșii. Asta trebuie să fie lucrul cel din în viața fiecărui credincios. Feceara Maria a înțeles bine adevărul acesta și în urma lucrării binecuvântate pe care Dumnezeu a făcut-o în ea, sufletul ei s-a aprins în laudă și mulțumire pentru marele ei binefăcător. Sufletul meu mărește pe Domnul. Cea binecuvântată între femei, recunoaște pe Dumnezeul cel mare, singurul care merită să fie proslăvit. Prin proslăvire mărim sau facem cunoscut numele lui Dumnezeu ca să se apropie de el și cei ce nu îl cunosc, nu numai noi. A proslăvi pe Dumnezeu înseamnă să te deschizi în chip desăvârșit pentru Dumnezeu, încât cu o predare totală să vestești infinita lui strălucire cu toată convingerea și mișcarea ființei tale. Sufletul meu mărește pe Domnul, adică nu numai trupul meu în alcătuirea lui minunată să proslăvească pe făcătorul său, ci și partea nevăzută, adică gândirea, sentimentele și voința, toate să dea slavă lui Dumnezeu. Toate aceste însușiri și manifestări a părții nevăzute din ființa Fecioarei Maria, proslăveau pe Dumnezeu și ca ea trebuie să-L prostlăvim și noi necurmat. Aceasta este adevărata închinăciune care îi se cuvine lui Dumnezeu. Cântarea Mariei este dovada unei lucrări puternice din partea lui Dumnezeu în inima ei. La fel trebuie să fie și cântarea noastră. Cântarea buzelor nu înseamnă nimic dacă ea nu este dintr-o inimă iertată și înnoită, dar ea înseamnă mult când iese din plinătatea credinței și a iubirii. Cântarea aceasta preamărește pe Dumnezeu. Ea e totul. El e puternic, el e sfânt, îndurarea lui ține din neam, neam Niciodată nu vom putea ajunge la sfârșitul descoperirilor măreției lui Dumnezeu. Cântarea care vorbește despre Dumnezeu este astfel totdeauna nouă și minunată. Cântarea aceasta este cântarea făgăduinței împlinite. Părinții au auzit despre cuvântul și juruințele Domnului. Avram și seminția sa... Au crezut în El, deși uneori le era greu să creadă, dar nimic n-a rămas neîmplinit din ce a făgăduit Dumnezeu. Nicio așteptare n-a fost înșelată și niciun legământ n-a fost călcat. Putem dar să ne bizuim pe credincioșia Lui Dumnezeu. Da al Său este un da veșnic. El ne va da aici și în veșnicie toate cele pe care ni le-a făgăduit. În versetele următoare avem continuarea cântării Mariei cu acest prilej. Citim așadar versetul 47. Și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Viața normală a unui credincios adevărat este bucuria neîntreruptă, bucuria Duhului său în Dumnezeu. Bucuria poate fi a trupului, a sufletului și a Duhului. Numai bucuria Duhului în Dumnezeu este adevărata bucurie care nu lasă nici o umbră și care lucrează în om chipul lui Dumnezeu. În ceasul acela Iisus a bucurat în Duhul Sfânt, citim la Luca 10, cu 21. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, Iar zic bucurați-vă, citim la Filipeni 4, cu 4. Bucuria trupului poate fi în mâncare, în băutură sau în satisfacerea altor pofte care țin de el. Bucuria sufletului este atunci când îți satisface anumite sentimente ce țin de dragostea firească, milă sau atașament ca de pildă. Revederea familiei, întâlnirea cu cei de o părere cu tine sau plăceri care nu țin numai de carne, cum ar fi ascultarea unui concert, vizionarea unui film și alte lucruri de felul acesta. Chiar și în domeniul religios, multe bucurii sunt sufletești și nici de cum duhovnicești. Bucuria Duhului însă este totdeauna în Dumnezeu, adică într-o deplină predare în mâna Lui și într-o deplină ascultare de voia Lui. Această bucurie este bucuria a rațiunii a menții duhovnicești, a lucrării Duhului Sfânt în inima credincioasă. Numai aceia care sunt născuți din nou cunosc această bucurie a Duhului în Dumnezeu, pentru că numai ei au Duhul Sfânt și numai ei au plăcere de Dumnezeu și de împlinirea voiei Lui. Mă desfătez în poruncile tale că le iubesc, spune Psalmistul la Psalmul 119, cu 47, sau alte citate tot din Psalmul 119, spun, când urmez învățăturile tale, mă bucur, de parcă aș avea toate comorile. Sau, mă desfătez în orândurile tale și nu uit cuvântul tău. Cine vrea să știe versetele care spun aceste texte, n-are decât să citească tot psalmul 119. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul următoarele. Bucuria veșnică și neîntreruptă este împărtășirea de bunurile dumnezeiești mai presus de fire. Dragul meu ascultător, cunoști și tu bucuria Duhului în Dumnezeu? Această bucurie trece dincolo de sentimentele naționale, confesionale sau de treaptă socială. Această bucurie este în Dumnezeu, care este deasupra acestora și tocmai din acest motiv, bucuria aceasta nu poate fi tulburată de nimic și de nimeni. Aceasta era bucuria pecioarei Maria, care îl primise pe Dumnezeu ca pe Mântuitorul ei. Numai cei care l-au primit pe Domnul Isus, ca pe Mântuitorul lor personal, se pot bucura de El și în El. Fecioara Maria a izbucnit în cântare și s-a bucurat nespus de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în ea și prin ea. Cântarea ei este plină de laudă față de Dumnezeu, care a ales-o să fie mama Domnului Isus. A fost în adevăr o mare cinste ca Dumnezeu să-și îndrepte privirile spre ea cea smerită pentru măreața lucrare ce o avea de făcut. Deși nu amintește numele Domnului Iisus Hristos, cântarea Mariei este totuși plină de Hristos. Ea se umilește și se pleacă înaintea tainei întrupării Lui. La fel trebuie să ne umilim și noi în fața întrupării Domnului Iisus Hristos, care a venit ca să ne mântuiască, și să ne dea dreptul de copii ai Lui Dumnezeu. Să ne bucurăm, să ne veselim și să dăm slavă Lui Dumnezeu pentru acest mare har. Amin. Știați că bucuria sufletească a unui om este resimțită chiar și de animalele din jurul lui până la punctul de a le servi ca un tonic pentru starea sănătăților fizice? Am citit cu ani în urmă, într-un ziar care apărea pe vremea comuniștilor, scânteia tineretului, că un grup de români care se ocupa de întrecerile de cai, a sesizat o anumită trăsătură deosebită a cailor americani. Aceștia, cai americanilor, răspundeau altfel la comenzi, arătau mai bine și se comportau oricum deosebit de ai noștri. Nu puteau spune că erau mai bine hrăiniți decât caii noștri, deoarece urmau și ai noștri aceleași rețete de hrană și antrenament. În sfârșit, după o cercetare mai minuțioasă a unor specialiști în materie, s-a tras următoarea concluzie. Starea de spirit a îngrijitorilor americani, fiind cu mult mai plină de optimism și voie bună decât a românilor noștri, mai ales a celora de pe vremea ocupației comuniste, era resimțită de caii americanilor și influența într-un mod pozitiv întregul lor sistem contribuind astfel la o dezvoltare net superioară pe toate planurile a acestor patrupede. Închipuiți-vă deci, dacă până când și animalele aflate în preajma omului beneficiază de pe urma stării de bucurie a ființei umane, cât de benefică trebuie să fie această stare pentru insul respectiv care o experimentează personal. Iubiți ascultători, Mulțumim lui Dumnezeu că prin Mântuitorul trimis la vremea hotărâtă de El ne-a făcut și nouă posibilă umplerea inimilor și a vieții cu o bucurie care durează atât cât durează El, Dumnezeu, și care este tot atât de imposibil de perturbat cum este însuși Dumnezeu, bineînțeles, cu condiția ca noi să fim gata să acceptăm lepădarea de toate șubredele și înșelătoarele resurse de bucurie care vin din lumea de mai jos de sub soare. Cu acestea fiind spuse și cu urarea fie-vă inimile pline de bucuria și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă facem cunoscut că la punctul acesta se încheie programul numărul 14 al emisiunii noastre creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.